As-salamu alayshahid, anbijan, musalina, ma'abad. Doista svaka zahvala pripada uzvićama Allah, tabareka wa ta'ala. Neka njegov mir i spas na navide velik posanika Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu častnu na sve njegove drugove, na sve onih koji usnijedi dobro sunje dana, ma'abad. As-salamu alayhi wa rahmatullahi Mi ćemo i dalje govoriti o događama koji su prethodili hijđri Rasoola sallallahu alaihi wa sallam, odnosno o Davi koja je bila van Meke. Pa su u našem prošljem predavanju govorili da je Rasool sallallahu alaihi wa sallam, sreo se sa grupom mladića, šestorica mladića iz pejmena Hazrej iz Medine, i da je ta grupa mladića prijimla islam, i da su je nakon toga vratili u svoj grad, a to je Jethrib, odnosom Andinamo Navara. Međutim, ponijesu sa sobom emanet, dostaganja vjere Allaha tebareke ve taala svojim rođacima, svojim kućanima i onima koji su žibili u njenom oko onihojem okruženju. Tako da su 12. godine po poslanstvu ta grupa mladića je se vratila međutim sada je sad njivo broj uvećao a to je da je bilo kod 12. petorica koji su prijetvorno se susreli sa Rasulom jedan od Nihar je bio osutan i nakon toga je došlo sedam novih muslimana od koji su bili petorica iz plemena Hazreč, a dvojica su bila iz plemena Aus i iz ovoga se može vidjeti i zapivučiti da je sam ulazak Islama u grad ve s.a.w. prevazišo nacionalizam. Mi su slomenuli prijedhodno da je bilo neprijatestno, da je bila mržnja između Hazređa i Eusa, odnosno da je došlo do ratova, čak više oni su ciljali za ti ratova da jedni drugi iskorini u potpunosti. I vidimo ovdje da je Hazređ uspio on, Salahu i Tebara Kovetala, dopustom da dođe sa dvojicom novi Islama koji su bili iz Euse. Pa ćemo kasnije, ako, dakle, ako na Allah Tebara Kovetala poživi, vidjet ćemo da je Islam upravo učinio to, da je sve Ensari, odnosno da, da je objedinio Hazređ i Euse kod jedin nazva, a to su Ensari. Sada u ovoj godini kada su došli je 12 sjeli su sa poslanikom sallallahu alihi vselem i isto tako mi smo spomen da Resurs sallallahu alihi vselem nije postigao nikakav dogovor i ti prisjegu sa tom skupinom mladića već su oni prijimli islam vratili su u Medinu i širili islam između sebe nakon što je iman ojedačao kod ove skupine mladića Resurs sallallahu alihi vselem želio je da ojača tu vezu odnosno da uzme odnihaj prisrgu koja je poznata kao prva prisrga kod Aqab enosun aminu. I isto tako Resul sallallahu alaihi wa sallam podpisao je sa njima određeni ugovor i isto tako postignetu su određene i su podpisane određene tačke. Nihal je vrlo malo, dragoma, vraćaju sestre, međutim, kako ima dobro poznato Resul sallallahu alaihi wa sallam, je bio obdaran oso jedan od njegovih specifičnosti odlika nad drugim bosanijcima i biserima je da mu je uzmiješani Allah te bareka va taala dao je jezik odnosno jezovi, je zovi jer je zgrobit govor pa je tako recu sallallahu alejhi ve sellem govorio sa malo riječi bih govorio ili bi prezentirao mnoštvo značenja pa će onaći tako da u prvoj priseci kod Asaka nema mnogo tačaka to je 67 Međutim, mi ćemo vidjeti da su to temeli, odnosno da su to načela u islamu i zasigurno da ona skupina je pojedinac koji bude ispoštovao, da će biti sretni kako na Dunjalku i isto tako na Ahiretu. O hadisu koju bilježi imam Buhari i isto tako muslim i koji bilježi ima Ahmed eh, Rahmetullahi eh, Ali Međmein eh, prenosi premjeti sahabija eh, obade Bade bin Samidu da kanže dalico so priseg u Rasulu sallallahu alihi wasallam, a nakon toga je nabroje tačke te prisege. Pa kanže prva od tih priseg, tačaka prisege bila da ne čini širk Allah-u tebara kv'ta'ala. I kažemo, to je najuzvišenija stvar, to je da se samo Allah-u tebara kv'ta'ala iskreno čini ibadet i da mu se ne čini širk na bilo koji način. A što o stvari znači širk, a to je veoma dobro poznatom, da se jedno od Allahovih tabaka va taala istorenja da se zravna sa savršenim Allahom dželle şanuhu. Da to bilo po pitanju Allahovih divljenja koja su samo njemu svojstvena ili ibadeta da se određeni vidi ibadata i upražnjava jednom usvarenja mimo Allaha tebareke ili da se pa učini da i sličnost između stvorenja i Allaha tebara kvitao njegovim osobinama i njegovim imenima. Tako znači vidimo da je prvenstveno Resul sallallahu alaihi wa sallam tranžio od te skupine ensarja. Međutim da kažemo to nije samo svojstveno njima. Ta oporuka ili da kažemo te tačke su isto tako i nama oporuka. A to je da se samo Allaha tebara kvitao čini ibadet i da mu se ne čini nikako širko. Nakon toga dalje se kanže, znači napradaju se određeni vidovi ahlaka koji se tiču pojedinca, međutim isto tako čini su se i zajednice. I niti jedna zajednica ne može biti zdrava bez tih načela. Pa kanže mu Bada i Mislame, i Resul s.a.v. je svema na se tražio da ne krademo, da ne činimo zinaluk, da ne ubijamo osobu ili da ne lišimo nekoga života koji je zabranjen u islamu i isto tako dalje, da e, ne, podnos, ne, ne innosimo jednu na drugi potvoru ili pa da ne krademo ratni plijen. Kako vidimo znači ovdje u oba četiri ili pet oporuke, to su e, veliki ahlaka u islamu a to je da se nakrade tuđi imetak, jer nije dozirao čovjeku muslimanu da uzme imetak svojega vrata, osim sa njegovim dopustom, osim sa njegovim zadovoljstvom. Na taj način, Islam želi da zaštiti imetak. Isto tako da se načini zinalu, jer Islam želi da zaštiti čast. isto tako želi da se zaštiti islamska porodcica, odnosno da se zaštiti porod. I isto tako, kako vam je dobro poznato, život odnosno duša je zaštićena u islamu i ne smije da se liši osim kada dođe za to šarijatsko opravdanje da to da se izvrši na njemu jedna od Allahovite baraka veta'ala haddova a to je znači kazni u islamu ili sviši o tome i isto tako vidimo da Resus ve al Allaho zabranjuje da muslimani iznose jedni na druge potvore ili da kažemo da koriste mimet, ili kao što je spomenuo Ibn Hađir Askelan i drugi, su komentirali ove hadise da se ne krade ratni plijen. Dobro vidimo ovdje Resul sallallahu alaihi wa sallam uošte nije spomenuo džihad. A zašto se onda spominje ta tačka da se ne taji ratni plin? Kažu islamsvićenjaci, znači 12. godine po poslanstvu, islam, ali isto tako i muslimani nisu došli po pitanju svoga imana do te razine da ih se propise džihad. I isto tako onihova strana, i isto tako ne postoja ni sačkih države, u nje dozoljavalo da se propisuje džihad. Međutim, Resul sallallahu ve sellem nije je da se između tačaka ugovorali priseg između njega i ensalija da se stavi da neće biti džihada. Večeras sallallahu alejhi ve sellemsa ovon tačkom a to je da se ne taj ratni plijen. Isto tako sa nauštavam da neće biti džihad, željujem da za ta mogućnost ostave otvorena je će doći džihad jer je jedan od sunneti Allah te bareka mora biti borba između istine i ne istine. I da u kojem slučaju stavluta ta tačka da nema džihada, odnosno da ni nema obaveze džihada. Sutra kada bi došla potreba za džihad, bilo bi isto tako, potreba se mijenja, određena tačka te prisege i zasiguro da bi učesnici ne godovali. Zašto se mijenja ugovor? Mi nismo na to pristali, svično tome. Pa je tako znači, od, od, od mudrosti Resula s.a.v. koju je naravno on crpio iz objave teba, rakveta, ana, nije spomenut džihad, međutim, sa druge strane, nije zabranjen džihad, odnosno, Nije se dogovorilo s Ansarijama da neće biti učestnici u džihadu. Isto tako, znači jedna od tačaka toga ugovora bila da ne čini nepokornost Resulu sallallahu alihi wasallam, odnosno da mu se pokoravaju samo u dobru. Kada se govori o dobru, misli se onako kako ga je definisao Kur'an i sunnet. Odnosno ono što je dobro islamu, to je dobro. Međutim, Zar Rasul sallallahu alaihi ve sellem je naređiva u određene stvari, a da nije to dobro? Znači kakva je pojenta da se konstantuje pa kada se kanže, oni će se pokoravati Rasul sallallahu alaihi ve sellem u dobru. Moglo se reći, oni će se pokoravati Rasul sallallahu alaihi ve sellem u oštenu, što je obaveza. Zašto? Zato da bi se podučili mi, serbenici Rasul sallallahu alaihi ve sellem, koji ćemo doći, nakon da su sam, nakon njegovi drugova koji će doći nakon ove prisege i da znamo da je pokornost stvore, stvorenjima u pokornosti stvoritelju. Odnosno, ne možemo se mi pokoravati nekome a da to bude nepokornost Allahu tebara kavetala. Pa se tako znači želi e, poučiti islamski umet da će se oni svojim prepostavljenim pokoravati u dobru. I nakon toga Rasul sallallahu alejhi ve sellem spominje koja je nagrada za onoga odnosno za onu osobu koja se bude ptežavala peno spomenuti tačaka. I dosta puta smo znači spomjali to. I isto tako u prošljim predavnicama spominjali da je sus sallallahu alejhi ve sellem kada bi se sira sa odjećen plemenima. Ili po eldicima. I kada mi prezentirao islam, šta im objećavao? Objećavao im je obećavao? Obećavao je me Nije Resul al sallallahu vezeo za ovaj dunjaluk, nije vezeo za materiju, pa nije im rekao, onaj od vas koji bude činio samo te ibadeta, ne bude mu činio širke, ne bude krajoj, ne bude činio zinaluk i ne bude ubijao dušu koja je zaštićena islanom i isto tako koji ne bude potvorio druge muslimane koji se bude pokorao Resul al sallallahu sallallahu sallamu dobro, njegu će biti to i to i napravimo dunjaluka, ne. Već je rekao Resul salallahu r.s. I onaj od vas koji bude ispoštovao te tačke ugovore i prisjege njemu pripada džene. A u drugoj predaji je rekao i njegova nagrada će biti kod Allaha džrešanova. Znači nije definisao nagradu, nježinu obio, već nije definisao već ostavio nepoznaticu. A to je da kanžemo jedna od Allahovi džrešanova dobrota. I ukoliko nagrada se veže za Allaha Žešanu, za njegovu dobrotu, da možemo zamisliti kolika će biti ta nagrada. Jer koliko je Allaha Žešanu da reži, koliko je milosti prema svojim robovima, na osnovu toga je drugi njegovim imena osobina, ta će nagrada biti. Je zašto? Zato što je usvišeni Allaha kupio od mu'mina njehove živote, njove imetke, da bi im dao džennet. I isto tako, za usvišeni Allaha Žešanu nas ne pita ovi koji vjeruje To te ukažen na trgovinu, i neće propasti, a to je da vjerujete u Allaha i vjerujete u poslanika, se borite na njegovim putu sa svojim imecima, sa svojim životima to je ta trgovina koja nikada neće propasti i zato da kanžemo jedna od poruka ovih riječi Rasulullah sallallahu alaihi veselim je to da osvojio je dav i u pozivaju u islam, ne vežemo ni za materiju kao što se možda nekada dešava, jes to treba da poprati davu a ne da mu odmah daješ materiju, da u njegovo srce uđe materija, a ne biže se njegovo srce niti za hirad, niti za džennet. I zato vidimo da Resus s.a.v. kako je govorio o delegacijama, odnosno o plemenima. Isto tako i ovdje sarjama Sarijama rekao da onaj koji se bude i pridržavati ugovar da pripada džennet. A nakon toga je rekao, a ako neko od vas učini određeni prestup o pitanju, spomenuti spominuti tačaka, I bude, kaže na dunjaluku, to je za njega iskup, odnosno kefaret. Jer ja vi dobro znate da se čovjek putem Allahovi tabara kvita'la kazni na ovom dunjaluku se čisti. A kanže koga uzvišen je Allaho tabara kvita'la, prekrije popitan određeni prestupa, njegova stvar se vraća Allahođešana aheretom. Pa ukoliko ga želi da ga kazni, to je iz njegove pravednosti, a ukoliko mu oprosti, pa to je iz njegove milosti. I zato znači vidimo ovdje da je Resul salallahu alaihi ve sellem rezinirao stav Ehlisunata veđamata po pitanju velikih griha, a to je da veliki grih ne izvodi čovjeka iz vjeri Islama. Već ukoliko se ustanovi i dođe se sa valjanim svjedocima ili to on e, potvrdi protiv sebe, biće će izvršena Allahova kazna protiv njega i to će biti iskup odnosno čištene za njega a ukoliko ga Allah zaštiti toga ili da prekrije onda će on biti shodno Allahovu, propistu, ako želi da ga kazni ili ako želi Allah te baraka ve tala ćemo oprostiti nakon toga kada su uh, ove ensare prihvatile beju ili prisegu sa Rasulom s.a.v. Uratile su se u Medinu, međutim, sa njima je Resul sallallahu alaih sallam izasao prvog ambasadora o islamu, a to je plemet od sahaba Musaba i Blomera, jednog od mladića Meke, koji je od prvih osoba koji je prijelio islam, isto tako koji je bio poznat po svome ahlaku, po svoje čude, jer je iz bogate porodice, bio je poznat po po svome mirisu, po svojoj urednosti, sve su te osobine, naravno, poznavanje Kur'ana, poznavanje sunneta i poznavanje dave, odnosno pozivanje ljudi u islam koji je on uzeo raz ulaz sallallahu srb, sve je to učinio musabemno mera ehlom da bude prvi ambasad islamu. I on se zaputio sa Ansarjem o Medinu da bi činio davu i da je pozivao ljudi u islamu. Josijao je kod Esad i Ibn Zurare, Umameta, koji je, znači, bio i u prvoj skupini i isto tako koji je dao priseg u Rasulu, sallallahu alaihi wa sallam, i on će biti domaćin Musa'ba i njumera u njegove najplemenitijoj misiji. Vidimo ove, dragoma vraćo, da oni koji su dali doprinos, među kojima su bili prvi u Islamu, da nisu po sustavani s putu, I isto tako da su uvijek davali doprinost. Znači pa tako vidimo da je Esad, ibn, da, je Esad da, je, da je davo doprinost. Da je bio u toj skupini koja je prijimla Islam od strane Rasulusa da je dao prisjegup i nakon toga je bio je domaćin Musab i Meiru. I onda se dalje prenosi da je, Resul, da je Musab i Meiru činio svoju misiju a to je da bi hodio između kuća u Medini, isto tako da bih dolazio sa ecadom na mjesta da bi se oni okubjali, pretežno oko bunara, jer su imali veliku potrebu za vodu. Pa se tako prenosi na koji je način Musa ibn Umir uspio sa Allahom te ve ta'ala dopustom da učini da jedni od velikana ovoga islama, odnosno ove vjere, da uđu islam a to je Saad Mu i Muanad i Usir i Muanad i Hudeir. Uvama je dobro su ova dva plemeta sahabe učinile za Islam i koliko je njihovo mjesto u Islamu. Pa se prenosi da je Musa i Muan i Esad i Muan da su došli kod vode ili bunara plemena Benu Abdu Ešhel, a to je pleme od Saad i Muanada, i u sede Mnohodera, da su tu usijeli, da bi nakon toga naravno došla vijesti kod progavara toga plemena, da određeni ljudi su došli između njihova dolova i da pozivaju u novu vjeru i to je naravno bila prijetna za njih Bila je prijetna za njih i isto tako kako su oni kako su oni spominjali, to je bila prijetna za one koji oni vodili, čiji su oni poglavice, odnosno čiji oni e, prvaci. Pa je došao u sede Mnohodera Kod Musabim i Umera i prijetio im, isto tako ih vrijeđao i tražio od njih, od njih da se udare iz njihovog plemena, da bi mu Musabim i Umera rekao, a zašto ti ne bi sjeo pa poslušao ono u mi govorimo. Ukoliko se ti svidi, ti to prihvati, a ukoliko ti se ne svidi, ti nećeš uošte sušati ono što će te uznemiravati, odnosno mi ćemo se udajati, nećemo pozivati e, tvoje pri, pripadnike tvojega plemena u islamu. Pa je u sjej sjedio. I onda mu je e, Musa biblio me pojasnio temelj Islama i pročitao mu nešto o Kur'ana, prenosio da je to bilo sura Zuhruh, da bi nakon toga, kada je čuo Kur'an i njegove djelovanje prijimio Islam, nakon toga je se vratio e, kod e, e, sadrni moada koji je sjedio sa grupom svojih, e, svojih e, e, ljudi koji su bili iz njegovog plemena, da bili rekli tako nam Allaha zaista je se u sejid vratio sa drugim licom. Odnosno kada je primio islam, kada je čuo, čuo Kur'an Rasulullah s.a.m. je bio druga osoba, a nakon toga mu je rekao u sejid da, ple, da pripadnici plemena Benuharite žele da upiju Esada koji, koji je bio tečić do sada i nimo anda kako bi njega ponižili. Pa nakon toga on uzio svoje kopje i zaputio se njima. Međutim, u sede želio da Sadr mi Mu'ahad dođe kod Musaaba, da, da posluša njegov govor. I isto tako se nadajući da uđe u Islam. I kada se približio Sadr mi Mu'ahad, rekao Esad Musaabu, ovo ti je od prvaka plemena Benu Ešhali, okoliko on primi Islam, zasigurno će i drugi ljudi s tog premena primiti Islam. I onda je se desilo sa Musaabom, Kao što, sa, e, Adam, kao što se desilo sa Sadom i Maadom, kao što se desilo sa U7. hodejl, i isto tako je znači, poslušao e, e, govor Musaba i Mnumera i učenje Kur'ana i primio Islam, nakon toga je se vratio u svoje pleme i rekao im da je njemu haram, odnosno da je zabranjeno da sa njim razgovaraju muškarci i žene, sve dok ne prime Islam i kako se dalje prenosim, svi su zanočili kao muslimani, osim jednog čovjeka, Isto oprema nije primio islam da bi nakon kada su prošle bitke u islamu i dobramo poznati slučaj a to je čovjek koji je ušao od ženeta nije učinio niti jednu sećdju jer je primio islam i odmah je ušao u bitku i preselio je i da kažemo to je isto poča za za premebenu ešen Vidimo da trebamo da mu sami nume jer koji isti o istu metodu kao što koristio Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem kao što smo mi oni je puno je govorio svojim govorom, jer je govorom Allah govorom Allahe tabaraka i isto tako iznosio je temelje islama. Može se postavlja pitanje, zašto je se islam širio u Medini, a nije se zaštirio u Mekke? I kada kažu islamsko čenjaci, jedan razlog zašto je se islam širio u Medini, a nije se širio u Mekke, je taj zato što se ekonomska situacija između stanovnika Mekke i Medini razlikuje u tom smislu da su Mekenlije bili bogati. Jesu znači bili e, e, bili su e, maheri da kažem po pitanju trgovini i isto tako njihova, njihova blizina Mekijim je e, je im je davala jedno povlašte o mjestu kod Arapa po pitanju vjere, ali isto tako i po pitanju ekonomije. I naravno kada čovjek ili skupina živi u rahatluku, onda se pojave kod njega određene bolesti, a to je da se pojavi oholost, da se pojavljaju e, spremno za odbijanje istine i sl. tome. Međutim, stanovnici Medine su bili drugačiji. Njihovo život se razikovo i nisu imali ti bolesti pri sebi. A isto tako, u hadisanu kojem liježi imam Buhari, se prenosi da Resurs pohvalio ehlu Jemen, odnosu stavnike Jemene a stanovnice Medine svoje korijene vuku od, od ehbu Jemena. Pa rekao Rasul salallahu alaihi wa sallam došli su vam stanovnici Jemena. Oni su najnežniji srca. I da je rekao pohvaljeći iman, iman, iman je jemenski i isto tako fik, odnosno razumijevanje vjere je jemenski i mudrost, mudrost je jemenska. Tako da kažemo sama priroda stranika Medine je bila drugačija od prirode Mekke, stranika Mekke bili su po prirodi eh, Mekke, bili su nježi kao što pisao Resul sallallahu alaihi wa sallam. Isto tako, oni su živjeli u blizini židova i zasigurno da su slušali određene vijesti ili ono što je nošlo u objavi, Jesu su židovi Ehlu Kitamije Dok Meka ili stranici Meka nisu dolaze u susjed sa Ehlu Kitabijama. I mi smo smo menuli da je jedan od razloga koje je učinilo e, skupinu e, Ensarija, odnosno šestoricu mladića Hazređa, da primi islam je taj, što su jedni drugim rekli, zar to nije poslanik sa kojima prijete židovi. Znači njima su so židovi prijatli kada bi nadvladali Arapi kada bi znači, bili u boljim položajem od njima onda bi prijatelji govorili doće poslanik i mi ćemo ga slijediti i mi ćemo vas ubiti kao što je bio ubijen narod Adva i Rebina tako znači da je i to doprenijelo da se islam širi u, me, u, me, u, me, u Medini jesu su oni bili upoznati sa određenim objavom isto tako vama je dobro poznat rad, rad Boat koji je bio između Hazređa i Eusa, gdje je došao mantene da je drugi iskorijene naravno židovi su bili glavni glavni pokrovitelji toga rata I jesu upravljali fito između arapa sa željo on da je oslabe pa uzvišen Allah te bareka ve i svoje o, opilate milosti prema somera su planso posani komandu sa usanka kako bojasla Aisha i to su onio da u tom ratu izgun izginu većina ubojstva i Hazređa i Eusan, odnosno njihovi stariji pre, predvodnići. I na taj način oni su ostali bez svojih predvodnika, pogotovo oni stari, oni koji odbijaju istinu. I ostali su mlađi predvodnici koji su bili spremni da poslušaju istinu. I zato kad je došao Resul Sadallahu Nesl. u Nislamu Medinu, oni nisu imali jednu osobu, ili kažem jednog kandidata ku koji bi se mogli okupiti. I isto tako, međubratski rat između Nihari je doveo do toga, do stanja očaja. Jesu se, znači, međusobno ubijali, i došli su do očaja, odnosno očekivali su da neko dođe, da ih okupi, da ih izmiri. I vidjeli su Resulu, sallallahu aleyhi wa sallam, da je on ta osoba, kao što će i biti, Resusa al-Allaho je meselem. Zato Resusa al-Salem kada je došao je, jes nakon određeni nesuglasica, određeni problema, međutim Resusa al-Salem sa dopusom Allaha Tebara Kvetala uspio je da je objedini. I onda su postale ensari, postale su braća koji se međusobno vole, koji jednog druga štiti, koji više ne ratuju i Resusa al-Allaho je meselem je postao glavni autoritet. Tako da kanžemo, ovija i drugi razlozi su učinili to da su stranici Medine primili islam, da su odazvali Musa po Ibn-Umeri koji će nakon jedne provedene godine u Medini, 13. godine, se vratiti u Meku i obavijesti Resula salallahu alaihi wa sallam, da nema kuće u Medine, da u njoj nema muslimana, ili da ta kuća nije čula za Resula salallahu alaihi wa sallam, da je se pojavio da je došao kao Allah poslanik i rovijesnik, I isto tako nakon godnu dana doće jedna skupina od 70 i nekoliko drugova Resula sallallahu alaihi wa sallam, kao što su i muškarci i žene, doće i daće drugu prisegu na akabi Resulu sallallahu alaihi wa sallam, koji ćemo mi ako vol da e, u sljedećem našem predavanju govoriti o tome. Zato znači vidimo da je Resul sallallahu alaihi wa sallam u prvoj prisezi e, uzeo ugovor od Ansarija Na određene stvari međutim ovde se nije spominjala Hijra Jeloshu sallallahu alejhi ve sellem nije u potpunosti bio ubeđeno da će mjesto Hijre biti Medina i isto tako Rasul sallallahu alejhi ve sellem u ove prve prisjezi nije onja tražio da da prihvate, da da štite kao što štite sebe, kao što štite svoj porodicu, kao što će to tražiti Rasul sallallahu alejhi e, u drugoj prisjezi kod Ahkame Olima Allah, tebaraq wa ta'la, sioqur, islam, ono, usum, učul, ya tebude doka za nas, ane ku ti nas, ya ku luka bihada. Wa esta ku lalibu wa estahtu rinnahu wa